на ніч. І ліки можна буде замовити тільки через невеличке віконце склопакетних дверей. Чергова по аптеці зблідла, побачивши шефа, особисто поява якого не віщувала нічого доброго. Недаремно попередньої ночі їй снився недобрий сон. «Доброго вечора, Веніаміне Харитоновичу», – сказала дівчина, яку звали Надя. І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 так пахне розчинна кава з сухими вершками. Виняймін Харитонович був розчарований. Відчув якусь легку образу на цей світ несправжніх цінностей,